يا رحمان رحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مله ولا من يضل الا هو واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك Sallallahu alaihi wa alihi Wa at'adihi Wa man tabibisani ila yawmidin Amma ba'd Alhamdulillah Dan pentingnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita dipertemukan Dalam kajian ini Pembacaan kitab Kitabullah Wa makanatul adimah Yang ditulis oleh Al-Mukti Mamlaka Arab Saudi, Syekh Al-Asif. Al-Syekh Atollahu Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan dalam kisah beliau ini, hadati dunia ini pahala di dunia. Pahala yang didapatkan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Ya. Mereka memberi Kedudukan yang tinggi. Digabungkan. Bersama orang-orang yang sholat. Yang keterajatnya. Di kitab tersebut. Dijadikan dia seorang imam. ya, Memimpin jamaah kaum muslimin. Dalam sholat. Dan mereka. Orang-orang yang di. Bolehkan kita khasad padanya. ya, Dan mereka orang-orang yang dapatkan. Kedudukan kemuliaan dan sempurna. Akhirat. Fa adamu in amila Adapun pahala di dunia ya afwan, adapun pahalanya di akhirat. Maka sangat besar jika dia beramal dengannya. Ya. Dia membaca, dia menghafal, dia mempelajari dia beramal dengannya, beramal dengan kandungan yang ada dalam Al-Qur'an. Wa ajru asna dan pahala yang sangat besar. Ya. Ketiga dia membaca Al-Qur'an, memahami dan mentadabburi isinya dan mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya. Pahala yang sangat agung. An Aisyah radhiyallahu anha, "Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kiramin baror -qur wa quran yatataqa bi wa ala saqil la ajran aqra' yaw muslim wa aqra' bukari binami Nabi sallallahu mengatakan Orang yang pandai membaca Al-Quran. Dia bersama para malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam kadang terbantah-bantah. Ya. Terpahal-pahal. Ya. Tidak pasti membacanya tersendak-sendak. Dalam kadang dia susah, sulit, Laut ajaran. Dia tetap membacakan dua pahal. Ya. Ini pahala yang dapatkan orang yang baca Al-Quran. Jadi tidak ada alasan bagi mereka, oh, saya tidak fasih, saya belum pintar, saya belum paham. Ya? Tidak ada alasan bagi dia, jika ingin mendapatkan pahala. Bagi orang yang ingin mendapatkan pahala, maka, hendaklah dia bersemangat membaca Al-Quran. Ya? Walaupun sulit baginya, tetap dia mendapatkan pahala. Tapi yang mereka yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat. Adapun yang sulit membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala. Hadis yang lain, dengan semisal ini. Kata beliau, Afiullah Al-Qa'ala, Wan Adi Umamah, Al-Ba'ili, Radial Anhu, Kala Samitu Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW, Dari sahabat Adi Umamah, Al-Ba'ili, Radil anhu berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Ikra' quran fa inna ya tiyaumul qiyamah safian li asabi Kalian bacalah Al-Quran Kalian membacalah Al-Quran bacalah Al-Quran maka sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat safian li asabi Dalam keadaan memberikan syafaat bagi pembacanya ya. Akan diberikan syafaat, Al-Quran akan berikan syafaat kepada dia. Al-Huraj Muslim. Adakah ini dibawarkan oleh Imam Muslim? Kemudian beliau melanjutkan: Wasolhi quran uang takat ya, uang takat ya, membaca Al-Quran dia itu didahulukan. Di awal mana jilid akhir, Di awal tempat. Ya, akhirat. Apa awal tempat akhirat? Yang pertamanya kita masuk di akhirat apa awalnya? Hah? Awal menuju di akhirat apa? Hah? Kuburan. Ya. Awal masuk kuburan. Yang awal dikubur ini dia ditenggelamkan. Ya. Dia ditenggelamkan kedudukannya. Tempatnya. Wanja dari Abdullah Radiallahu Anhu dan sahabat dia dari Abdullah Radiallahu Anhu Ma. Anak Nabi Sosallem bahasanya Nabi Sosallem kana ia jemu baina rajulaini man uhud kisawa kisau biwahid semua yakin. Daulah Nabi Sosallem menyatukan dua sahabat ya dua seseorang yang mati ia ya, dalam kerakuhut dalam satu pakaian. Ikatan ya, adalah ikatan yang disengut menutupi mereka. Ya, maka mereka disatukan. Ya, kemudian Rasulullah -sa bersabda, "Ayyakum aktsaru?" "Aktsar Al-Qur'an." Maka siapa di antara keduanya ini yang paling banyak menghafal Al-Qur'an. Ya. "Faida asiyat Lau ila 'adhihim fa tadamu fi." Ya, laki Maka disyaratkan kepada anak bissal salam salah satu dari kedua orang itu. Ya, maka dia pun yang didalukan masuk ke lihatlah. Ya, aku Raja Bukhari. Ia ada sebilah Bukhari. Nabi Sallam mendalukan mereka. Ya, awal kedudukannya di akhirat. Ya, Sulaiman. Jadi jangan malas mengapa Quran, membaca Al Quran. Ya, disuruh mengapa Al yang cari alasan. Aya, turun ke bawah terus. Ayah, Akhirnya dia tidak mengapal. Ketika dia baru diambil Qur'annya. Mengapal. Jangan. Ayah, Atau nanti ada yang perintahkan. Ayo. Ambil Qur'an. Tapi segera. Jangan kita menyanyiakan kedudukan ini. Kemudian beliau mengatakan. Walayazalu so'i bu Qur'an. Dan senantiasa -Quran. Ya tarap kepi al jannah, Allah kau terima maha Al Quran, yang senantiasa mempajal Quran, ya, shohibul Quran, diangkat kedudukannya, dinaikkan terus derajatnya di surga, ya, sesuai kadar apa yang bersamanya dari Al Quran. Faan, Habib Umar Al Baqilin, radiallahu anha Nabi saw. Dari sahabat Abi Umama al-Bahini. R.A. bahasanya Nabi SAW. Berkata. Ya Nabi SAW bersabda. Yukolu. Di sahibu Al-Quran. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran. Kepada sahibu al quran Ikhra. Ya. Ikhra. Wartakik. Bacalah. Ya. Bacalah dan naiklah. Waraktil kama kunta katuraktil di dunia. Dan... Ya. Tartillah. Sebagaimana engkau mentartilnya di dunia. Artinya bacalah. Sebagaimana engkau membacanya di dunia. Ya. Afallah sebagaimana engkau mengepalkannya di dunia. Ma'inna mansila takat. Indah akhir ayati takra'uha. Maka sesungguhnya kedudukanmu, ya. Ketika akhir ayat yang engkau baca. Akhir ayat Engkau membacanya. Ini, ya sejauh mana Engkau menghafal Quran sejauh itu kedudukan yang akan terkedudukanmu ya, di dunia, ya sejauh, sejauh mana hafalan Al-Quran Engkau? Maka Engkau tadi suruh membacanya, disuruh menghafalnya, ya sampai akhir Engkau baca, ya Engkau menghafal ratus empat juz, lima juz, sedemikian, ya Engkau baca nanti dan Anko kedian terkenusy dengan akhir bacaan itu. Apakah ketika membaca di dunia ya, selesai satu Al-Qur'an sempurna 30 juz atau kamu mengapun setiap juz, maka itulah ya, yang akan mengangkat derajatmu di akhirat nanti. Rasulullah Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadits an san sahih. ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud wa Tirmizi dan maka Adis hadis an san kalau syak ke ada ini, ada inaya tu di isi Al Quran ya, tilihi al imam, al imam, ya, dan tidak diragukan bahwasanya perhatian mempedulikan, ya, memperhatikan dengan membaca Al Quran dalam rangka agar apa yang akhir kepadanya imam. Ya, yang kita cita-citakan Yang kita akan dapatkan nanti Akhirnya ini ya, Berapa banyak yang kita baca itulah yang akan Menjadi Akhir penentuan derajat kita di surga Dengan banyaknya kita hafal, banyak kita baca Apalagi disertai Dengan Menadaburi dan mengamalkan isi kandungannya Lima ya. Dengan apa di dalam itu dari masalah yang sangat besar. Maka karena wasu faadil umat, biko tu bisa biko ti, bian anajilih, bian anajila, anajila um, kisah ya, dan sungguh dahulu telah disifatkan umat ini di dalam kitab-kitab yang terdahulu, bahasanya, ya, injil-injil mereka itu tertanam di dada-dadanya. Ya, tertanam di dada-dada manusia. Wa aqada fa inna Allah Subhanahu wa akbaru kitabih an 'adza al-kitaba maqsudun fi suduri rijal. Demikian ya, dan demikian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengkabarkan dalam Al-Qur'an dalam kitabnya. nya ini Al-Qur'an terjaga Tersimpan. terhimpun di dalam dada-dada para ulama, dada-dada para penghafal Al-Qur'an terjaga Al-Qur'an itu. Ya. Yang qulullah subhanahu, dan Allah subhanahu wa taala kun wa kunta taqlu min qablihi min kitabin wala faqadtuhu bi yaminika idan la kitabal muqtilun Wal'uwa ayatun bayinatun tisururin lazina utul ilman. Wa ma yajahadu bi ayatina illa dalimun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis sesuatu kitab dengan tangan kanammu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis benar-benar Ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Sebenarnya al-quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Ya, Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan di sini bahwa ayat itu, bayinatun pisuduril lagi na utulqinma. Bagat. Ia ya, Al Quran ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dada-dada orang-orang yang Allah berikan ilmu. Ia ya, para ulama para pengasal Al Quran mereka menjaga Al Quran di dada-dada mereka. Waakbarul Subhanahu Annu Bisudori ulama maful maka Allah Subhanahu Taala mengkabarkan dalam ayat ini bahasanya Al Quran iaitu ya, di dalam dada-dada para ulama maful terjaga tersimpan ya maka wa hadha yashaddiq alhadith alqurti alladhi fihi dan ini dibenarkan dengan hadis kursi yang idarahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman inna ma bastaqa salika wa antaya bika wa antshaltu alayka kitaban la yakshiru ma hadaraju muslim Allah subhanahu wa ta'ala bertiru dalam hadis kursi. Sesungguhnya saya mengutus engkau, ya Muhammad. Agar mengujimu dan menguji denganmu. Dan saya menurunkan kepada kitab yang tidak dicuci dengannya air. Ya? Air tidak mencucinya. Riwayatkan oleh muslim. Makna maknanya layaf silul ma' tidak dicuci. Air tidak mencucinya maknanya alma la yam la yam ya la yahumhu tidak wa mafulu kisudu bahasanya air tidak menghapusnya ya la yahumhu ya la yamhu alma alma la yamhu ikum mafulu kisudu bahasanya air tidak menghapusnya ya tidak. Ya. Karena Al-Quran terjaga, tersimpan ya, di dalam dada-dada. Dia tidak bisa terhapus. Ya. Tidak ada yang bisa menghapus Al-Quran. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Karena dia, Allah sudah menjaganya dan dia tersimpan di dalam dada para ulama, para pengapal Al-Quran. Al-Quran. Wa <tik> katsabah wa katsabah Nabi SAW malam iafath seyi'a minal qur'an fil zati ya dan sungguh nabi SAW telah menyerupakan orang yang tidak menghafal al-quran sedikit pun ya dan qur'an tersebut dengan rumah yang runtuh rumah yang busuk dengan rumah yang rubuh perumpamaan seperti itu orang yang tidak memiliki al-quran sedikit pun di dadanya, di lisannya Ya, maka dia seperti rumah yang rubuh, yang rusak, ya, yang hancur. Ini kedudukan apa e, perumpamaan, persamaan orang yang tidak memerhati al Quran. Jangan Indo Abbas, Raja Alhumat. Tolak, tolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Abbas, Raja Alhumat. Bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Innaaladi, tidak terjumpa sesuatu dari Al-Quran. Kalbi itu kering, ya. Kalbi itu kering. Sesungguhnya orang yang tidak ada pada mulutnya sesuatu dari Al-Quran, Dia tidak membacanya, dia tidak mempelajarinya, dia tidak mengapalnya. Tidak ada sesuatu pun dari mulutnya dari Al-Quran, maka dia seperti rumah yang rubuh ya, rumah yang runtuh. Rumah yang tidak memiliki gunanya, Ia. tidak melindungi, tidak dapat disempati. Ini kedudukan apa? Permisalan seperti itu kedudukan orang yang tidak ada sama mencetak Al-Quran pada mulutnya, tidak pernah dia baca, tidak pernah mengapalnya. Ya, Al-Rajul Termedi, wakala asanuswaki, relevan oleh Imam Termedi dan beliau mengatakan. Hadis Hasan Sahih ya Hadis Hasan Sahih wa qad tamma Ma'ana al hadis dalal ala iframi 'amil Qur'an wa 'adim al manzilati la fugu talala li Bersama kami hadis hadis yang menunjukkan atas mulianya orang yang membaca Al-Qur'an orang yang membawa Al-Qur'an ya dengan kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Pada pertemuan yang lalu. Hadisnya kita sudah bacakan. Wa'afal Quran. Masyuruh. Di muslimin. Dan membaca al-Quran. Ini. Disyaritkan bagi seorang muslim. Walqadru wajibu. Alaihi minhu wama yak syuk ilei kita ibadati dan uh, ketentuan wajibnya atasnya dari Al-Quran adalah apa yang dia butuhkan kepadanya dari membenarkan ibadahnya, ya ini sesuai dengan kewajiban dia apa yang dia butuhkan, ya dari Al-Quran itu untuk membenarkan ibadahnya. Agar ibadah yang dilakukan benar sesuai dengan kandungan Al-Quran. Sesuai dengan dalil wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Ya. Jadi kita mempelajari Al-Quran bagaimana ibadah kita ini benar. Sesuai yang dimaukan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan sesuai yang dimaukan oleh hadis Nabi SAW yang sahih. Ya. Ini yang diinginkan. Supaya ibadah kita benar. Ya. Supaya pada kita benar, ya akuul Islam ibu tania rasimullah berkata sekul Islam ibu tania rasimullah. Umma afal jamieul Quran, wa faimu jamie jamie maknanya, wa marifat jamie sunnah, balaiyajibu ala kuli akh. Yang ada pun seluruh al Quran, Dan memahami seluruh maknanya, Dan mengetahui seluruh sunnah maka tidak wajib atas setiap ya, orang ya ini tidak wajib bagi setiap orang ya untuk mereka semuanya manusia itu mengerti Al-Qur'an semua manusia itu memahami Al-Qur'an semua manusia mengetahui ya, seluruh seluruhnya lah ini tidak wajib atas setiap orang walakin yajibu alahdi fa yaqra min al-Qur'an wa ya'lam ma'anihi wa ya aliqab min as-sunnati ma ilai akan tetapi wajib atas seorang hamba untuk dia menghafal dari al-quran dan mempelajari maknanya dan mengetahui dari sunnah apa yang yahtaju ilai apa yang dia butuh ilai atasnya ya atau yang dia butuh ya kepadanya ini ya ini yang penting Ya ketika kita buka tauhid kita pelajari apa yang ayat-ayat dan -ayat hadis-hadis yang berhubungan dengan tauhid agar kita percaya yang benar. Ya ketika kita ingin sholat ya maka kita pelajari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah berkenaan tentang sholat, agar sholat kita dia kan ya dari Al-Qur'an dan Sunnah demikian juga ibadah lainnya. Maka ini yang kita butuhkan ya. Ini yang wajib kita butuhkan ya dari Al-Qur'an dan Sunnah Selesai mencapai beliau. Wahin lima yang bagi ina ayatan di liman aradilawat, ya liman aradilawat al-Quran wahafadahu umur dan in nama dari susung, ya dan sesungguhnya lima dari apa-apa yang bagi yang semestinya, ya searusnya, ya. Seorang itu memperhatikan dengan Al-Quran bagi orang yang ingin membaca Al-Quran. Jadi ada sesuatu yang penting di sini yang diperhatikan, yang harus diperhatikan kepada orang atau yang berkeinginan untuk membaca Al-Quran. Ya, dan bukan hanya itu, mengapalnya. Ya, ada beberapa perkara. Ya, di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita. Ada berapa perkara, ya, bagi seseorang yang ingin membaca Al-Quran dan menghafalnya, untuk dia perhatikan. Ya, pertama awaluhat, mata yang pertama yang perlu dia perhatikan. Dan ini adalah asas, inti, ya, pondasi dan semua semua amalan bukan hanya ketika ingin menghafal Al-Quran, ya, dan uh, membacanya. Ujung ikhlasilai wajibnya ikhlas ya, perhatikan wajibnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam melakukan amalan yang uh, yang akan dia lakukan itu ya, yang akan dia lakukan atasnya, wajibnya dia ikhlas ketika dia ingin melakukan amalan tersebut, sebelum dia melakukannya sebelum dia memulainya, maka hendaklah dia ikhlas, ikhlaskan ia dan ketika dia melakukannya terus ikhlas dia jaga ikhlasan tersebut. Ia jangan di pertengahan jalan berubah. Ia dan ini bisa menghapuskan amalannya berubah dia di pertengahan jalan berubah dia suaranya langsung. Ia dimerdukan. Ia dia baca sedemikian lupa kenapa? Ia karena ada yang mendengarkan ada yang mengimam diperbaiki bacanya bagus sekali. Ia berubah niatnya jadi ria Ya, nawait bilang. Walauyaqoonu muradu di abdon minat dunia kai bul akhir dan janganlah yang diinginkan dari membaca Al Quran. Ya, perhatikan. Janganlah yang diinginkan dari mengapa Al Quran. Ya, dan mengapa Ya, itu sesuatu dari dunia. Ya, jadi dia inginkan. Dia inginkan supaya nanti dia jadi imam masjid. Oh nanti dia jadi kori. Oh nanti dia jadi, ya, jadi she, jadi ustaz. Bukan itu. Jangan dia dapat inginkan dari membaca al Quran, dari menghafal Quran supaya dia jadi kori, dari pembaca. Ya. lah, dari perkara dunia jangan. Karena itu semua, ya, akan membawa dia kepada sesuatu yang rendah, yang inah. Ya. Jadi pentingnya ikhlas di sini. Tujuan kita apa? Ketika membaca Al-Quran, jangan dipandang entai perkara ini, karena ini adalah asas. Ya, ini usul dari ibadah kita. Ya, bukan hanya ketika membaca Al-Quran dan mengapalnya. Jadi yang diinginkan ketika membaca dan mengapal Al-Quran apa? Ah, ha? wajib kita ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita memulai mengafal menghafal membaca Al-Qur'an dan ketika sedang mengapalnya, ya kita wajib ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata sebab Allah ta'ala yaqul Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bagi filmannya ya Allah Subhanahu wa taala bagi filmannya perhatikan ayat ini man kana yuridu ayata dunya wa zinataha luwat fihi ahmalhum fiha wa hum fiha la yufkasun wa la'ika alladhina alaytasalahum fil akhirati illanna wa abitar ma sanu fiha wa batil ma kanu yahmalun allah subhanahu wa ta'ala mengatakan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia ya yes. menginginkan dunia dunia begitu banyak Ya, dia inginkan dunia dari amalannya, dari amalan Al-Qurannya, dari membaca Al-Quran. Ya, maka bukan hanya itu dia inginkan perhiasannya semua yang ada di dalam dunia ingin dia dapatkan pangkat kedudukan jabatan dari dunia tersebut yang dia inginkan. Ya, maka dia akan diberikan. Ya, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Dan dia tidak akan dirugikan sedikitpun. Tidak akan dirugikan. Ketika seorang beribadah menginginkan dunia. Maka dia akan diberikan apa yang dia inginkan tersebut. Iya. Dari amalan tersebut. Dan dia tidak akan dirugikan sedikitpun. Tidak. Iya. Maka kita lihatlah orang-orang ketika dia beribadah. Iya. Bukan kerana Allah tapi dunia. Maka diberikan dia dunia itu. Ambil ini semua bagianmu. Sudah. Iya. Isi-isinya semua diberikan. Tahu dulu. Iya. Iya. Ulaikaladzim, Ulaikaladzim, nalesaloh fil akhir, maka mereka ini, lagi. ya, di akhirat nanti mereka ini tidak ada bagiannya sedikitpun, berugin mereka, ya, mereka tidak akan mendapatkan sedikitpun bagian ini, eh. akhirat, Illa nar kecuali neraka, ya. neraka yang mereka dapatkan, dan apa yang mereka lakukan di dunia, di dunia semua seratus, ya. Semua terhapus. Ya, tidak ada sama sekali mereka dapatkan apa yang mereka lakukan di dunia. Ya, karena sudah diberikan ini bagian dalam di dunia. Ya, dan semua lenyap. apa yang telah mereka kerjakan Lenyap sama sekali. Ketika dia inginkan dunia, akhiran apa yang mereka kerjakan tidak ada sama sekali mereka dapatkan. Mau tu ini makayang. Ya, ketika kita tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam melakukan amalan tersebut. Maka, hendaklah telah kita wajib. Ya, ketika mengerjakan suatu amalan, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulu subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala bertirman. Ya. Wa man kana yuridu ansal dunya, nu'tihi minha, wa ma lahu bil akhirati min nasibin. Siapa yang menginginkan ya keuntungan dunia ya dengarkan ini siapa yang menginginkan keuntungan dunia nukhi minha kami akan memberikan dari keuntungan tersebut ya walaupun Wa alkitab mina nasib dan tidak ada nanti di akhirat sedikitpun bagiannya ya ketiga dia beramal membaca al-quran mengapa nya menginginkan keuntungan dunia Menginginkan bagian daripada dunia, menginginkan duit dari dunia, ya dia dapat biasa dari mengajar, mengapa? Ya, dia inginkan itu, ya, supaya diberi uang, supaya dia dikasih uang, supaya dia, ya dikasihi. Maka dia tidak akan mendapatkan bagian sama sekali di akhir. Ya, jengka kami ingatkan untuk diri kami pribadi dan. Keluarga kami dan para pendengar, ya, para ikhwan sekalian, pentingnya kita menjaga niat kita. Ya, pentingnya kita menjaga niat kita, agar kita betul-betul ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang kita dapatkan nanti kerugian. Ya, kita sudah banyak beramal di dunia, tapi ternyata kita tidak mendapatkan bagian sama sekali di akhirat. Naudzubillah. Dan wa yakulu jalla wa ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah jalla wa hala. Bertirman. Man kana yuridu ajilan. Ajjalna lahu. Fihak man nasya'u. Liman yuridu. Summa ja'alna lahu. Ja'annam. Yaselaha matmuman madahura. Dan orang-orang yang ingin segera. Ya dengarkan ini. Orang-orang yang ingin segera. Ya mendapatkan balasan. Ia ya, terhadap apa yang dia lakukan, iaitu ya, maka uh, kami akan memberikan kami akan mengendaki kepada orang yang kami inginkan, iaitu ya, artinya kami akan menggeserakan kepadanya dengan apa yang kami hendaki terhadap apa yang iaitu ya, mereka inginkan dari dunia. Ia ya, dipersegerakan diberikan kepada mereka kepada orang-orang yang ingin segera mendapatkan bagian dari dunia tersebut segera dia diberikan sesudah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hendaki dan kami jadikan dia kami berikan baginya ia ya, jangan tempat mereka kembali ya mereka akan terus-menerus ya tercela dan setekan di dalam neraka jahanam tersebut ya. Mereka kan terus-menerus tercela dan tersiksa dalam neraka jahanam tersebut. Sehingga ya marilah kita menjaga diri kita. Ya, menjaga niat kita ketika beribadah. Ya. Ketika membaca Al-Qur'an, Agar betul-betul niatnya -niat karena siapa? Hah? Karena Allah. Ya. Jangan sampai ada dunia seperti dalam hati kita yang kita inginkan ya hati yang kita inginkan adalah akhirat kemudian beliau melanjutkan atau kita tutup ya karena waktu sudah masuk sudah masuk dan insyaallah kita akan mengikat pada pertemuan berikutnya karena di sini panjang jika kita membacanya ya sehingga pada perkara-perkara ini ketika ingin menghafal Quran dan membaca Al Quran maka yang pertama kali diingatkan oleh beliau di sini adalah menjaga niat kita agar wajib ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajib kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Pada seluruh ibadah kita, bukan hanya menghafal Quran, ya, membaca Al Quran yang kita wajib ikhlas tapi semua amalan kita. Hendaklah kita ikhlas Ketika memulai amalan tersebut Dan ketika berjalan amalan tersebut Terus ikhlas sampai selesai ya. Jangan sampai kita tengah jalan Berubah ya. Berubah niat kita menjadi Ria Atau yang lainnya yang kita inginkan Dari perkara dunia Ya, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita ya, Dan menjauhkan kita Dari uh, dari uh, Ria Dari syirik Iya, demikian. Ah saya kemuksyatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Ya, senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima di dunia dan lebih lebih di akhirat nanti. Alhamdulillah, ya Alhamdulillahirabbil Al alamin. Ini dulu yang bisa disampaikan. Subhanahu wa ta'ala wa wassalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.